Nu știu dacă ați auzit vreodată de octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Pe scurt, este vorba de o săptămână de rugăciune care se desfășoară în fiecare an între 18 și 25 ianuarie în cadrul diferitelor confesiuni creștine. Actualmente, în România participă atât catolici cât și ortodoxi sau protestanți. Inițiativa s-a născut însă în lumea protestantă în anul 1908, prin Paul Oațân, un pastor protestant, care a avut această idee de rugăciune pentru unitatea tuturor creștinilor. Alegerea datei a fost simbolică, pentru că pe 18 ianuarie era sărbătoarea Catedralei Sfântul Petru în Ritul Roman, iar pe 25 ianuarie sărbătorea convertirii Sfântului Apostol Pavel. Primul papă care a aprobat octava de rugăciune a fost Sfântul Pius al X-lea. Anul acesta octava de rugăciune deputează cu un incident. Biserica Ortodoxă a declarat că participarea propriilor preoți la această octavă va fi aliturgică, adică ei nu vor sluji la aceste rugăciuni. Hotărârea urmează unei decizii pe care sinodul respectivei confesiuni a luat-o vara anului trecut în urma gestului mitropolitului Corneanu de a se împărtăși la o liturghie catolică la Timișoara. Considerând că se produce confuzie între credințe și nu unitate, mitropolitul Bartolomeu al Clujului Albei Crișanei și Maramureșului a refuzat participarea la octava de rugăciune încă de anul trecut. Sunt semne că în Biserica Ortodoxă există o pluralitate de viziune asupra acestei idei, pluralitate care este firesc să genereze dezbatere astă seară la Radio România Actualități veți putea asculta părerea unui preot și teolog ortodox, părintele profesor Daniel Benga de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității București, a unui preot romano-catolic, părintele Vincențiu Balit, vicar la Catedrala Sfântul Iosif din București, responsabil și cu site-ul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, și a unui laic, este vorba de Daniel Vasile, teolog ortodox și el, autor a mai multor volume legate de ecumenism, New Age și sectele moderne. Întrebarea sub care lansez această emisiune este legată de unitatea creștinilor. Se pot ei uni, oare, fiind atât de diferiți? Părerea și întrebările dumneavoastră contează, astfel încât eu vă invit să le exprimați la numerele de telefon 3121054, respectiv 3123558, în față prefixul de București 0213121054, respectiv 0213123558. Colegul meu, Mircea Toma, vă va răspunde la telefon pentru a vă consemna părerile și întrebările. La final, el le va adresa invitațiilor noștri. Încep așadar emisiunea din această seară prin a le spune bună seara și bun venit în studio tuturor celor pe care i-am anunțat. Bună, bună seara, bine, bine, bine, bine, bine, bine. bine Pentru început, Părinte Daniel Benga, nu puteți vorbi firesc în numele sinodului, dar puteți înțelege și interpreta o hotărârea lui într-un comunicat ni se spune că Biserica Ortodoxă nu va mai participa liturgic la săptămâna de rugăciune. Ce înseamnă acest lucru? Uh, da, este vorba de o hotărâre care de fapt a fost luată așa cum ați specificat, în urmă cu un an și ceea ce se întâmplă acum este numai Readuce la minte acestei hotărâri anume o consecință este, da, este o consecință practică a unei hotărâri mai vechi nu e vorba de o hotărâre nouă este vorba de uh, o hotărâre pe care mi-aș uh, mi permite chiar să o citez dacă îmi dați voie pentru că este foarte scurt are Vă rog două, frumos, trei da, rânduri cu, și cred că cu excepția programului cred că, că e foarte folositor să da, o da cred că da. ar duce o clarificare și anume e vorba de hotărârea din 8-9 iulie 2008 și anume Sfântul Sinod a hotărât că nu este îngăduit niciun ierarh preot, iacon, monah, mon sau credincioși mirean din Biserica Ortodoxă Română să se împărtășească euharistic în altă biserică creștină. De asemenea, nu este îngăduit niciunui cleric ortodox să concelebreze Sfintele Taine și erurgii cu slujitori ai altor culte și urmă, urmează o a doua parte cei ce nu se supun acestei hotărâri pierd comuniunea cu Biserica Ortodoxă și în consecință vor suporta sancțiuni canonice corespunzătoare stării pe care ocupă ocupăm Biserică depunerea din treapte sau caterisirea în cazul clericilor și oprirea de împărtășanie a credincioșilor mire. Am încheiat acest citat din comunicatul de presă al Patriarhiei Române. Trebuie să cazie. vorbim că a fost un context în care s-a luat această hotărâre. Mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului s-a împărtășit cu trupul și sângele lui Hristos, adică acea taină la care au acces creștinii confesiunilor apostolice la o liturgie catolică. Lucru neagră. Da da, da, da, da, și știm cu toții. A fost o întreagă dezbatere în întreaga țară, au fost destul de multe tensiuni în momentele acelea, lucrurile s-au lămurit, așa cum știm cu toții. Au fost și atunci reacții și ecouri după această hotărâre. Cert este însă că această hotărâre a fost luată în momentul de față și oarecum îngrădește participarea noastră în comparație cu ceea ce s-a întâmplat în anii trecuți. Vreau mai să menționez și faptul că Bisericile ortodoxe autocefale au poziții diferite fiecare față de mișcarea ecumenică și aș aminte aici faptul că Biserica Ortodoxa Georgiei și Biserica ortodoxă Bulgară, de exemplu, urmă cu mai mult de 10 ani s-au retras chiar de întreaga mișcare ecumenică tocmai datorită problemelor interne cu care s-au confruntat și, și în cazul nostru se verifică oarecum acest lucru în sensul în care o problemă internă a provocat o decizie pe care o vedem care cumva nu a fost salutată foarte pozitiv, de exemplu de către bisericile noastre de, de către celelalte biserici în afară bisericii ortodoxe dar care, bineînțeles, a fost văzut cumva într-o manieră pozitivă de către celelalte biserici ortodoxe surori care chiar ne-au cerut o atitudine în această privință Trebuie să aș spune și câteva cuvinte din acel comunicat pe care biroul de presă l-a emis referitor la săptămâna de rugăciune mm -hmm. pentru Unitatea Creștină în care se spune că responsabilii cultelor creștine din București au apreciat necesitatea continuării rugăciunii pentru unitate în spiritul frățietății creștine subliniind că se impune și evidențierea rolului educativ al acestei manifestări expresia unui ecumenist practic bazat pe cooperare în planul social-filantropic și modalitatea de desfășurare este dată mai jos la Catedrala Patriarhală și în alte biserici ortodoxe din țară reprezentanții celorlalte culte creștine vor asista la slujba ortodoxă fără implicare liturgică după slujba ortodoxă, reprezentanții oficiali ai celorlalte biserici creștine, dacă doresc, vor putea să prezinte scurte mărturii asupra conviețuirii pașnice și cu ecumenice locale sau regionale astăzi. În ceea ce privește pe preoții ortodoxi, se spune că... Uh, vor fi prezenți în cadrul bisericilor celorlalte celor culte creștine, vor asista la rugăciunea acestora fără implicare liturgică, iar după rugăciune vor putea vorbi și ei despre același subiect. Acum, ascultătorii, nu știu dacă sunt foarte familiarizați, de aceea am început cu întrebarea. Ce înseamnă implicarea asta liturgică, neliturgică? Adică ne rugăm sau ne rugăm împreună? Uh, comunicatul, dacă remarcați, se referă la, atât la clerici cât și la credincioși. Din punctul de vedere din punctul de vedere al clericului situația este foarte clară în sensul în care se poate asista și vă pot da mărturie, chiar eu sunt delegat să particip miercuri la... E perfect, deci uh, chiar veți vorbi în da, Conșință de sunt uh. Uh, delegat să particip miercuri la Biserica Luterană de aici, din București din partea Patriarhiei Române și participarea este o participare neliturgică în sensul în care uh, voi asista la strujba pe care o vor face uh, luteranii acolo, nu voi purta epitrahil, nu voi rosti nicio rugăciune și nu voi avea nicio acțiune liturgică la fel se va întâmpla probabil în toate celelalte serii în care această rugăciune se, se va desfășura Pentru uh, un om simplu puteți spune că de fapt nu vă vezi ruga împreună? E foarte greu de spus lucrul ăsta Că nu te rogi împreună Bineînțeles că particip la această rugăciune Și participând Poți să spui cu siguranță o rugăciune în minte Sau nu o să stai acolo stâncă de piatră. Dar neliturgic înseamnă că de fapt nu slujiți Tocmai la asta se referă, da Domnule Danion Vasile în Biserica Ortodoxă, așa cum a spus și părintele că se întâmplă cu cazul altor biserici autocefale, există disensiune asupra acestei participări și asupra ecumenismului. care e problema, de fapt? Cum o vedeți ca și laic? Eu aș începe făcând o completare la cazul corneanului de care a mintit părintele. Cazul corneanului nu s-a încheiat, pentru că după hotărârea sinodului în care se preciză foarte clar că nu e voie să se mai împărtășească Ortodox și la ceilalte confesiuni, Metropolitul Corneanu a dat un interviu, unui ziar catolic, interviu care este tipărit în, pe site-ul de la Lumea Credinței, în care arată foarte clar că el nu regretă că s-a împărtășit la catolici, crede că a fost luminat de Dumnezeu, a fost plin de Duhul lui Dumnezeu în momentul în care a făcut aceasta și că este nevoie de astfel de gesturi curajoase pentru a se ajunge la uh, unirea cu catolicii. Ori uh, când a fost întrebat... Cum s-au purtat sinodalii în momentul în care. cu dumneavoastră, cum s-au raportat la situația dumneavoastră? Mitropolitul Corneanu a spus că niciunul dintre ierarhii sinodului Bisericii Ortodoxe Române nu m-a criticat în niciun fel pentru faptul că m-am împărtășit la catolici și a fost întrebat deci regretați ceea ce ați făcut nu, nu regret, nu mă pocăiesc. Bun, acum în, în momentul asta în e o altă care, discuție și să da, emisiune sinodului se leagă de acest gest al mitropolitului Corneanu. Adică gestul mitropolitului de a se împărtăși la catolici a provocat hotărârea sinodului de a interzice uh, comuniune în rugăciune cu cei de alte confesiuni. În momentul în care sinodul Bisericii Ortodoxe Române a hotărât una, iar Mitropolitul Corneanu a fost invitat la adunarea episcopilor catolici de la Timișoara, unde a fost lăudat ca o personalitate marcantă, ecumenistă, ca un om care înțelege foarte bine adevărul bisericii, brusc vedem că ne aflăm în fața a două raportări la aceeași situație. Pe de-o parte, catolicii îl apreciază, așa cum a făcut-o repet, la adunarea episcopilor catolici, nu într-un mediu neoficial, iar pe de altă parte, sinodul a luat o hotărâre foarte clară contra acestui erar. Această situație, Corneanu, este emblematică pentru raportarea la săptămâna de rugăciune ortodoxă. Pentru că avem posibilitatea de a ne raporta la această săptămână, la această octavă de rugăciune, după cum au recomandat Sfinții Părinți, sau a ne raporta după cum recomandă anumiți teologi sau ierarhii secolului 20, Zeci de ani! De la începutul secolului până de la începutul secolului 20 până în zilele noastre, cât a durat această săptămână de rugăciune, Ortodoxi, din păcate, nu numai că nu au dat o mărturie hotărâtă din potrivă, s-au rugat, acesta este primul an în care clericii Ortodoxi nu mai au să se roage împreună cu clericii celor alte confesiuni, dar până anul acesta s-au rugat împreună. Rugăciunea împreună. A clericilor bisericii ortodoxe române cu clericii celor alte confesiuni Este o sândită de sfinții părinți de sinoade până în zilele noastre E adevărat că în acest vreme foarte modernă, secularizată În care nimeni nu mai ține seama de tradiția bisericii Pare o dovadă de tradiționalism fanatic Să nu te cu ceilalți Însă experiența bisericii ortodoxe este foarte clară cei care susțin săptămâna de rugăciune ecumenică nu pot da o sing un singur exemplu din istoria bisericii în care s-au adunat Sfinții părinți să se roage cu arienii. Nu există un singur exemplu de în care Sfinții părinți s-au rugat cu monofizii, s-au rugat cu nestorienii, s-au rugat cu iconoclaștii. Ei bine, una din problemele principale ale teologiei secolului 20, teologiei de început de secolul 21, este o raportare diferită la tradiția bisericii, în sensul în care Sfinții părinți au stabilit că cei care nu sunt ortodoxi și învață ceva potrivnic învățăturii sinodelor ecumenice sunt eretici, pe când în secolul 20, mai ales în a doua jumătate și la începutul secolului 21, există o tendință de a nu mai numi eretici pe eretici. Este pur și simplu de neînțeles prin învățătura tradiției ortodoxe cum te poți ruga pentru unitatea bisericii împreună cu iconoclaștii. Mă refer la luteran, de exemplu. Sfinții părinți nu s-au rugat împreună cu iconoclasti. Sinodul VII ecumenic spune foarte clar oricine nu cinstește icoana lui Hristos să fie anatema. Sinoadele ecumenice interzic rugăciunea cu ereticii în momentul în care ani de zile a avut loc această săptămână de rugăciune în care s-au rugat clerici de diferite confesiuni s-au tras semnale de alarmă foarte slabe și prin această neparticipare a preoților ortodoxi la slujbele celor alte confesiuni, problema nu s-a rezolvat. Biserica creștină ortodoxi nu au nevoie să se roage pentru unitatea bisericii. Toți părinții cu viața sfântă din secolul 20 au urmat învățăturile sfinților părinți și au spus, biserica adevărată este una singură și ceilalți sunt în afară ei, nu trebuie să ne rugăm cu ereticii. Există un canon foarte clar care zice, canonul 10 al Sfinților Apostoli, dacă cineva s-ar ruga chiar și în casă, cu cel afurisit, acela să se afurisească. Nu e doar responsabilitatea preoților de a nu se ruga cu clericii celorlalte confesiuni, ci nici măcar a simplilor mireni. Nici în casă n-ai voie să te rogi cu iconoclaști, de exemplu. Ori dacă te duci în ziua în care slujba se desfășoară la confesiunea luteran, în momentul în care te duci să te rogi cu ei, cazi sub anatema Sfinților Părinți. Mulțumesc, Părinte... Vicențiu Balint, cum vedeți acest, această problemă din perspectiva Bisericii Catolice? A fost acuzată direct Biserica Catolică în ceea ce privește pe Mitropolitul Corneanu. Cazul Mitropolitului Corneanu este unul foarte dezbătut în zilele astea. <coughs> Și pentru faptul că metropolitul Corneanu a dat un interviu unei reviste catolice Il Renio, în Italia, unde a spus că nu regretă gestul, că pentru a ajunge la unitate trebuie să fie și gesturi de fraternitate între toți creștinii și apoi, așa cum a spus și domnul teolog, la fel a spus nu este nimic de regretat în gestul meu, a spus mitropolitul Corneanu, pentru că el vede în acest gest un gest de comuniune, și pentru aceasta este lăudabil în sensul că este deschis către unitate Știm cu toții că în anul 1999 cu vizita a Papei Ioan Paul al II lea Atunci nu a spus nimeni, nu a instigat nimeni Toată lumea care a fost de față la Sfânta Liturghie, care a fost în Parcul Izvor Au strigat unitate, unitate, nu cred că au fost doar catolici Cred că au fost și ortodoxi, cred că au fost și clerici ortodoxi care au strigat, dar problema se pune în felul următor. Canoanele Sfinților Părinți 10, 45, 64 sunt canoane vechi. Se cunosc în Biserica Ortodoxă de foarte mult timp. Problema se pune în felul următor. Dacă până acum... Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor s-a desfășurat în felul în care s-a desfășurat, adică ne adunam toți, în cadrul unei celebrări, ne rugam împreună, aveam fiecare de spus o anumită parte dintr-o rugăciune, o ectenie din partea bisericii ortodoxe și acum nu se mai poate. Atunci nu existau aceste canoane, existau dar erau încălcate. erau încălcate, dacă erau încălcate de ce nu se lua măsură? Luat măsura, tu, nu s-a luat măsura, pentru că cât a fost uh, Patriarhul Teoctist, nu s-a luat nicio măsură de genul acesta. Bine că și s -a s -a luat apoi, dumneavoastră, ne a pe noi eretici. Același lucru am putea să spunem și noi, Aaaa! pentru că fiecare ne apărăm adevărul nostru. Pentru că știm foarte bine și în Concilul Vatican al II-lea și în celelalte documente ale Bisericii, și în așa controversată declarație Domnul Iesus, acolo se spune clar Biserica Catolică Este Biserica lui Hristos Biserica lui Hristos subzistă Eu cred Eu cred cu tărie în, în această propoziție Care a fost dată de către Do Congregația pentru apărarea Do Credinței de propaganda FIDE, de către actualul Papă Benedict al XVI Și ați văzut și comentariul la cuvântul subzistă Da ce înțelegeți dumneavoastră prin cuvântul subzistet? Cred că ar fi cel mai potrivit să ne spuneți simția voastră. Subzistet că... înseamnă că, că Biserica lui Hristos este în Biserica Catolică. Celelalte biserici nu sunt excluse. Harul lui Dumnezeu lucrează și în afara Bisericii Catolice, lucru pe care Biserica Ortodoxă uneori îl neagă. Pentru că ne spune că noi nu-L avem pe Duhul Sfânt și ne acuză că la Sfânta Liturghie noi nu avem epicleză în momentul prefacerii. Dar cred că ar trebui... Mai mult studiată liturgia catolică și apoi să vorbim despre faptul că nu avem epicles la prefacere. Părinte, no, vedeți... Nu scoterea epiclezei a generat... Nu, ce v-aș Ar trebui tot să nu intrăm. în niște detalii foarte complexe pentru un ascultător. Se ce revenim la un practic. Luteranii, reveni, luteranii, sunt catolici, din, nu, nu sunt eretici din punct Nu mai puțin, domnule Daniel Vasile. Aș dori să vă întreb. Există, așa cum văd viziuni diferite asupra ceea ce înseamnă credința. Iarăși, cred că este firesc ca fiecare să-și afirme propria identitate. Nu poți totuși să fii într-o biserică și să crezi că aceea nu este biserica adevărată, pentru că atunci nu ai mai rămâne în acea înțeles. biserică. E, în acest uh, ambient, rugăciunea lămurește sau produce confuzie? Rugăciunea împreună. Rugăciunea împreună, de ce se producă confuzie? Când a dăunat rugăciunea unui om? Eu, într eu într Cu Așa ce vă dăunează tradiție? rugăciunea când vă rugați cu o persoană pe care nu o cunoașteți? <coughs> nu știți dacă este ortodoxă, dar totuși sunteți invitați să vă rugați. Nu vă rugați? Nu mă rog cu o persoană despre care nu știu că este ortodoxă, pentru că intru sub anatema Sfinților Părinți. Părinte Daniel Benza, <coughs> uh, E nevoie, sigur, de foarte multe precizări și uh, da. o grămadă de nuanțări. Nu știu dacă sensul venirii noastre aici e neapărat polemica să polemizăm pe exact. o temă oarecare. Putem să polemizăm pentru că de aceea este o emisiune în care încercăm să ne lămurim. Ceea ce aș dori să facem este să nu devină discuția noastră foarte tehnică, pentru că oamenii nu vor mai înțelege. Deci, uh, poate sau nu să dăuneze rugăciunea împreună? e foarte complicat de răspuns dacă o să spun că dacă o să răspund că nu dăunează o să fie o poziție care o să spună că dăunează, dacă spun de cealaltă parte că face bine, poate o să fie al care o să spună invers. Spir, vreau, eu vreau numai să fac câteva precizări și anume referitor la și la atitudinea domnului Danion Vasile cu privire la hotărârea sinodului și așa mai departe că n-a fost criticat mitropolitul asta a Da, poate a, afirmat, a fi afirmat dânsul există un text pe care preopotipul Patriar l-a ținut în fața Sfântului Sinod care a fost aprobat de către Sfântul Sinod. Not, să păstrăm unitatea de credință și disciplină canonică ortodoxă, dar și pacea dintre culte, pe care o consideră un text foarte echilibrat și foarte uh, cum să spun eu, uh, întemeiat pe tot ceea ce înseamnă tradiția și experiența bisericii noastre și din această perspectivă a fost o poziție foarte fermă și justă care acuza uh, împărtășania împreună și așa mai departe. Acum, referitor, revenind un pic la Dezbaterea asta, care nu e pentru prima oară când primesc această întrebare, eu mărturisesc că sunt un teolog care m-am format într-un spațiu străin, în sensul în care am studiat în Germania mai mulți ani, am trăit între luterani, am prieteni între ei și, din această perspectivă, nu mi-este foarte ușor să-i arunc în iat, să spun, în două secunde, pentru că le știu credința, le știu mărturisirea, le știu viața pe care o duc, chiar dacă ea este într-o confesiune diferită de confesiunea asta. Și, în această perspectivă, poate am o altă deschidere vis-a-vis de ei, bineînțeles, încercând sau considerând că în tot ceea ce am făcut nu mi-am trădat cu nimic credința. Referitor la uh, condamnarea lor ca eretici, de exemplu, Luteran, nu eretici? luteranii nu au fost condamnați de niciun sinod al Bisericii Ortodoxe până în momentul de față. Nu era nevoie și să atunci... fie condamnat în mod special de un sinod. Câte vreme sinodul VII ecumenic deci... a dat anatemei asupra celor care nu cinstesc icoanele. Da, da, dacă eu cunosc foarte mult luterani care cinstesc icoanele. Asta este problema. Știți? Adică dacă mergem, eu am participat de exemplu sau am fost într-o capă, în mai multe capele sau biserici, poziționarea lor este mult mai complexă decât o simplă negare pe care noi afirmăm rapid și am nivelat toată povestea asta într-o singură afirmație. Adică realitatea e un pic mai complexă. Și vreau să fac cumva apel la ea pentru a vedea lucrurile uh, cu nuanțele respective. Eu cunosc foarte mulți veterani care nu au nicio problemă să se închine icoanelor, care își fac Sfânta Cruce, care au sărutat o icoană și mi-a spus că prin asta n-au mărturisit și n-au negat cu nimic ceea ce înseamnă credința lor, pentru că au depășit înțelegerea că sunt idori, pentru că există și acolo prejudecăți, la fel ca uh, în, orice, în orice alte, știu eu, confesiuni. Și, uh, din această perspectivă, revenind acum la. Temă. E, e o întrebare cu care mă confrunt și eu de multă vreme și mi-am pus-o și eu, problema aceasta a rugăciunii, pentru că sunt, într-adevăr, cum menționați, canoane pe care le știm cu Tocmai. toții, 45, 46 apostoli și așa mai departe. Uh, însă, uh, există în același timp și poziționări ale unor sau niște hotărâri ale conferințelor panortodoxe, pe care cu siguranță le cunoașteți, în Rodos, în 61, 62, 63. Acum de asta o să-mi spuneți. Că au fost da, contestate. Da, dar da, ele nu sunt neapărat hotărâri ale simților părinți. Tocmai. Trebuie, Trebuie să, să vedem nu dau numai un exemplu, gândiți-vă care era adevărat tradiție în muntele Atos în secolul XVIII când exista cearta colivarilor, când jumătate din părinții muntele lui Atos spuneau tradiția e da. asta jumătate spunea tradiția e cealaltă și de aceea aș vrea... Da, dar au fost dezbateri foarte mari și din această perspectivă eu aș veni cu aceste canoane în momentul de față și le-aș pune într-o paralelă istorică pentru că trebuie interpretate în context istoric. Trăim într-un nou context istoric și anume, gândiți-vă și ați dat foarte bine exemplu cu arienii. Păi arienii încercau să distrugă biserica și știm cu că la Constantinopol în secolul IV, în 380 când vine Sântul Grigure teologul Petron, numai era nicio biserică ortodoxă. Toate erau ale, ale arienilor. Dar, făcând paralela, pentru că tot luat o confesiune străină poate de noi um, trei astăzi, da. confesiunea luterană, luteranii de astăzi, sau cei pe care îi cunosc eu, biseric bisericile luterane, nu au încercat în niciun mod să facă proselitism. nu vor să ne fure și ba mai mult decât atât, misiunea bisericii noastre, vă dau exemplu, radioul, dacă nu mă așel, renașterea, reîntregirea radioului sunt efectiv finanțate sau au fost... Sponsorizate de către uh, Această biserică Care a ajutat foarte mult Unde? Adică ne-a adică ne ajutat bani. pe noi să ne facem propria misiune Ori în momentul uh, în care un om sau o confesiune pe care eu o pot pune în categoria de eretică. Dacă, luăm, dacă luăm această discuție într-un sens strict ecleziologic, automat intrăm în sfera ereziei fiecare. Noi suntem eretici pentru părintele, părintele este eretic pentru noi, dar dintr-un respect pe care îl purtăm confesiune, în momentul în care eu îi spun biserica luterană, eu nu folosesc aici un limbaj ecleziologic, de aici poate complicăm lucrurile. Adică eu n-am recunoscut automat în ea o, o biserică. Nu cred că știe nimeni ce în limbaj ui, ecleziologic, ar, ar trebui da, să găsiți un echivalent. Da, în sensul în care eu nu folosesc atunci o definire a bisericii în adevărul ei ci folosesc o formulă sau un nume pe care omul lași l dă și îl un nume diplomatic tocmai, tocmai, să din respect încerc să-l pun urmă, dincolo de acest aspect pe care am încercat să-l evidențiez și care ne arată că și în ceea ce privește interpretarea canoanelor a existat o întreagă tradiție și știm cu toții că au existat modificări ale canonelor, deci există Ar canoane nu care... Nu ale canonelor dogmatice Știu, dar nu aici, dar... Știu, dar aici noi nu avem canoane dogmatice, deci trebuie, aici e o dezbatere dacă aceste canoane sunt dogmatice sau canoane de disciplină. Acestea sunt canoane dogmatice. De de dreapta credință, păi toate canoanele cărui. privesc dreapta credință, gândiți-vă că nu, nu, e, nu există nu, o afirmație în aceste canoane. Problema între ortodoxie și uh, erezie, acelea sunt canoane dogmatice. Ori, da. uh, De exemplu, un Maxim Grecu, cel mai cunoscut teolog, cel mai cunoscut sfânt din secolul 16, în Rusia, Rusia în care se făcea intensă misiune luterană, Sfântul Maxim grecu a arătat foarte clar că sunt eretici, a scris puternic contra lor și a arătat că sunt urmași iconoclaștilor. Să nu Fă. vorbim doar de secolul 16, pentru că dumneavoastră ziceți că situația s-a schimbat. Într-adevăr, nuanțele s-au schimbat. În secolul XX, Ian Maximovici, arhiepiscop de San Francisco, spunea Luteranii de astăzi sunt eretici iconoclaști, urmași a iconoclaștilor din secolul VIII. Diferența este că Ereticii luterani de astăzi sunt mult mai deschiși față de icoane, nu le pun pe foc, n-au aceleași atitudini dure, dar, în principiu, nu recunosc teologia ortodoxă. Nu recunosc baza ortodoxă a cinstirii icoanelor. Ce v-aș Nu recunosc Cred această bază. Este o mare problemă pentru că am mutat discuția. De aceea avem un membru de la o altă confesiune. Dacă dorim să dialogăm cu o altă confesiune, ar trebui să o facem cu ea. Problema mm. confesiunii luterane este că nu este niciun reprezentant al ei și nu își poate asuma uh, discuția noastră Vol. o critică uh. fără ca uh, cineva din partea confesiunii luterane să răspundă. De aceea aș dori să nu-i mai nu nici retiș, nici să discutăm despre această despre Săptămâna de rugăciune pentru Unitatea creștină și, dacă se dorește, un dialog există Biserica Romano-Catolică de față. Bun, atunci am să fac referire la Biserica Catolică. Aș fi preferat să fac o mică introducere arătând că protestanții neoprotestanții sunt nestorieni pentru că nu cinseseră mai ca Domnului, sunt iconoclași pentru că ha nu respectă logea la Trecând la deosebirea dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică, există două atitudini foarte importante. Există atitudinea Sfinților de la Sfântul Fotie, Sfântul Marco Alefesului, Sfântul Grigore Palama până în zilele noastre atitudinea Sfinților canonizați de biserică care au spus într-un glas despre catolici că sunt eretici și există pe de altă parte teologia modernistă a teologilor din secolul 20, care datorită faptului că au studiat în apus, așa cum spunea Părintele Steniloie, teologii ortodoxi care studiază în apus se leapă de, de tradiție ortodoxă și sunt virusați de învățăturile occidentale acești teologi care au spus brusc au greșit Sfinții Părinți de fapt catolicii nu sunt eretici. În momentul în care s-au ridicat anatemele, pentru că ridicarea anatemelor de la 1054 a generat un curent de mare apropiere în Occident între ortodoxi și catolici, s-a trecut cu vederea un lucru, că nu în anul 1054 au fost dați anatemei catolici. S-au ridicat niște anateme târzi. Biserica Ortodoxă i-a considerat eretici pe catolici încă de pe vremea Sfântului Fotie cel Mare care a adunat sinod la Constantinopol și a spus foarte clar Apuseni au schimbat crezul și pentru aceasta, pentru aceasta sunt eretici, nu fac parte din Biserica lui Hristos. Când s-a pus problema unirii cu catolicii la sinodul de la Ferrara Florența din 1438-1439 textul, pare un text plin de pace, de înțelegere, de bucurie, zici că este redactat la sfârșitul secolului XX Cerul se bucură că biserica cea despărțită s-a unit și a puseni împreună cu răsăritenii îl slăvesc pe Dumnezeu, însă în realitate această unire a fost lepădată de Dumnezeu prin gura Sfântului Marco Alefesului. A întrebat Papa, au semnat toți ierarhii ortodoxi unirea? Pentru că unii semnaseră. Crezând că sunt de aceeași credință cu catolicii, alții au semnat-o pentru că primiseră bani de la papă și există mărturii istorice. Că unii erari ortodoxi fosesc să replătiți. Haideți să nu... Iar, iar, ar, în iar alții au semnat de frică unirea. Au semnat toți dintre cei care rămăseseră la sinod în afară de Sfântul Marcu. Și papa a întrebat, au semnat toți? Da, toți. Și Marcu ale Efesului? Nu, Marcu n-a semnat. Și atunci papa a zis, dacă n-a semnat Marcu... N-a făcut nimic, pentru că, într-adevăr, Biserica Ortodoxă poate să stea într-un singur ierarh, că 99% din erari se leapă. Și vreți să spuneți că acum este aceeași situație? Este o situație asemănătoare. În cazul Corneanu, de exemplu, 99% din sinod au fost de acord ca Metropolitul să fie iertat, deși n-a făcut pocăință publică, deși n-a făcut pocăință scrisă. Dacă Metropolitul se pocăia public, nu mai putea să spună la câteva luni că nu-i pare rău și că n-a greșit. Deci ceilalți l-au iertat în timp ce Mitropolitul Bartolomeu a cerut ca acest caz să fie judecat după Sfinții Părinți. ceea ce nu s-a întâmplat. Părinte, cum vedeți un astfel de, de dialog? Credeți că de fapt ne închidem, ne deschidem, căutăm unitatea, ne pierdem identitatea printr-un astfel de dialog? De fapt știu drept... Biserica Catolică aici nu prea are niciun cuvânt de spus, în sensul că e o desensiune care e în, în, în, în mijlocul Bisericii Ortodoxe. Dar vă afectează pentru că până acum săptămâna de rugăciune se desfășura cumva. Iată, în urma unor astfel de disensiuni... și În ce sens să ne afecteze? În sensul că nu mai există aceeași modalitate de implicare. Din da, este Bisericii alegerea Ortodoxe. Bisericii Ortodoxe să nu se implice în mod liturgic, adică să nu participe la rugăciuni în momentul celebrării, ci doar la sfârșit să prezinte un punct de vedere al Bisericii Ortodoxe cu privire la activitatea pastorală, activitatea socială pe care Biserica Ortodoxă o întreprinde în societatea de astăzi. Pe noi nu ne afectează cu nimic decât în sensul că ne doare că nu s-a continuat cu acel program de rugăciune care avea un ecou destul de bun, și erau entuziasmați plecând de la evenimentul din 1999. Eu unul nu văd niciun pericol în momentul în care eu mă duc să mă rog împreună cu cineva. Suntem creștini, suntem frați, suntem ai lui Isus Hristos, credem în același Dumnezeu, ne mărturisim această credință și nu văd care sunt ideile pe care Biserica Ortodoxă vine și le propune, de ce participarea liturgică. Pentru că și la noi, dacă în momentul în care săvârșim Sfânta Liturghie Vine un preot ortodox ca să participe la acea liturghie? Bineînțeles, este participarea liturgiei liturgii din partea preotului ortodox sau din partea prelatului sau din partea metropolitului sau a episcopului. Dar sunt celebrări în care nu se săvârșește Sfânta liturgie sau un sacrament. Acele celebrări sunt adunări de rugăciune în care vorbim despre același cuvânt al lui Dumnezeu, despre Sfânta Scriptură pe care cu toții o mărturisim pe care cu toții o trăim și o credem. Ne rugăm folosind cuvinte pe care poate le folosim în mod uzual. Este rugăciunea tatăl nostru, la care suntem invitați cu toții să ne rugăm. E o rugăciune uzuală, e o rugăciune comună, pe care cu toții o mărturisim și o credem. Această participare împreună nu este... De acum eu am mers la Biserica Ortodoxă, de acum azi, sunt ortodox Fiecare își păstrează apartenența religioasă Fiecare își păstrează crezul Crede în biserica În care a fost botesat Și nu văd Care este problema Dar, Pentru părinte... că a spus de canoanele Apostolice Și părintele a spus foarte bine Că sunt canoane De disciplină Eu nu am găsit nicăieri că sunt canoane dogmatice Dar Nu am, -am definit dogme în canon sunt incluse la partea despre dreapta credință. Dar dar sunt canoane de disciplină pentru cei din interiorul Bisericii Ortodoxe. Se referă, în primul rând, la credincioși, la mireni, apoi se referă la prezbiter, la episcop, la diacon și așa mai departe. De ce? Pentru deci că... nu s-a dat nicio dogmă. spuneți mi o dogmă care s-a dat în acele canoane apostolice. Unor care în 10, în 45, în 64, în afară de faptul că participarea la comuniune cu un aceste eretic canoane, să fie afurisit sau, dacă canoane, e cleric, să da, fie caterisit. Da, Părinte, m-ați întrebat și vă răspund. Da. Toate aceste canoane au fost date ca anexă la orosuri, la hotărârile sinodului recumenice. Da, de exemplu, luat... spune canon de la sinodul 7 să nu te roși cu iconoclastul. Nu zice că e erezie, nu canonul mărturisește dreapta credință. Uh, dreapta credință este mărturisită în oros, în hotărârea respectivă granița învățătorii ortodoxe în care se specifică foarte clar că cel care nu cinstește icoana este în afara bisericii, este eretic, este anatema. Deci, dogma e precizată în oros, canonul este o completare a hotărârii de credință. În deci, specifică... recunoașteți că sunt hmm. pentru disciplină. Nu, sunt niște canoane care arată cum poate fi înțeleasă dogma în viața deci, bisericească. De explicitare a unei, oare, a unei, a unei învățături dogmatice. Și este de exact. disciplină atunci. Nu intră în dogmă. Nu, nu e, nu e Dacă nu crezi dogmei, este o să fii exclus din biserică. Părinte, da, dacă, Unde scrie? dacă nu faci, în canoane. Nu scrie că dacă nu crezi în canonul respectiv să fii exclus. Spune cine participă, dacă episcopul participă, dacă. Canoanele, da, canalele sunt naturale care au conținut dogmatic, sunt foarte puține, dacă nu mă le putem număra pe degete. Aici, în canalele apostolice, nu avem de a face nici măcar, nu e vorba de hotărârea unui ecumenic, ci sunt niște canoane e... care au fost codificate în secolul al IV-lea, care, bineînțeles, că vin din tradiția veche a bisericii, dar uh, prin aceste canoane nu s-a luat o hotărâre dogmatică și lucrul ăsta mm. cred că trebuie. Să mai, sau dacă nu, ai de să acceptăm cel puțin că este o dezbatere pe această temă da. și nu să Îi calificăm totul în două secunde ca fiind uh, pus în această perspectivă pe urmă, Dincolo de canoane aș mai aduce un principiu pe care noi nu l-am pus aici în discuție și pe care da. cred că îl cunoaștem cu toții foarte bine Că toate canoanele trebuie aplicate cu dreaptă socoteală, unele cu asprime și unele cu blândețe și acest principiu este un principiu fundamental este afirmat de Sfântul Vasile cel Mare în canoanele 84-85 canonul 102 de la sinodul uh, Trolan sinodul 56 ecumenic uh, care spun foarte clar că noi nu luăm aceste uh, canoane ca litere de lege în momentul în care scrie acolo le aplicăm ca legea unui stat ai furat, ți-am tăiat mâna e, nu, era vorba aici, de canoanele date pentru păcate părinte, e o nu, este, mare nu e numai pentru păcat pentru că și asta intră tot în categoria unui păcat nu? este un păcat a participa a, să zi, spune sau a străda credința sau a fi alături de un om care nu mărturisește credința, intre tot în sfera păcatului adică nu putem limita păcatele numai la unele păcate el privește, da. acest canul privește toate păcatele și, și lucrul ăsta este un păcat până la urmă, faptul că te roș cu celălalt intră în, în dimensiunea unui păcat, este un păcat pentru că ai încălcat o rânduială. Este și rămâne păcat. Deci da, pot da, da, dar această rânduială știu, dar trebuie văzută totuși cu măsură. Sunt părinți care poate cu o mai mare severitate pot califica un astfel de gest și sunt pori spații care cu o mai mare iubire pot înțelege un astfel de gest, bineînțeles, netrecând la ceea ce se numește trădarea credinței, lepădarea de așa și așa mai departe, cuvinte foarte grele pe care le exprimăm noi foarte ușor în momentul de față. Sfinții biserici până în secolul 20 au spus într-un glas că toate aceste canone trebuie păstrate ca atare. Sunt un Nicodem aghioritul, atunci când a alcătuit pidalionul la tîrcurile pe care le a făcut aceste canonele Sinodul Apostolic s-au regăsit în canoanele Sinodului de la Ancira și de la Cartagina. și în comentariile pe care le-a făcut Sfântul Nicodim Aghioritul, a arătat că aceste canoane sunt foarte actuale și da, că nu, nu se poate schimba pe deap sau nu se poate schimba încadrarea lor. Ceea ce a diferit în canoanele bisericii a fost dacă la un sinot a dat un an oprire de la împărtășane pentru desfrânare, ulterior al sinot a micșorat puțin în numărul de ani, Tocmai. în cazul rugăciunii cu ereticii, nu era vorba de o oprire temporară, nu era vorba de un păcat mic, era vorba de un păcat grav pentru care pedeps era afurisania. Nu poți să dai jumătate din afurisanie. Nu există o parte din aforisirea. Afurisire, deci, dar încă o dată dacă acest lucru privește disciplina. Și la un moment dat, biserica consideră că această disciplină poate fi ținută și fără aceste canoane. Pentru că. Dar biserica uh, nu considerați. Păi, tocmai. Uh, sunt lucruri care nu au fost încălămurite și aici putem măturiși lucrul ăsta, pe care l-am amintit și mai devreme că este divergențe în ortodoxie. Deci, nu mai. De au... Adică vreau avem... să spuneți că dacă merg în Georgia, aceste canone se aplică exact cum spune nu domnul pot să vă Vasile. spun dacă se aplică așa sau păi nu. Hot, nu pot să spun. Dacă îmi să să vă este o țară a Sinodului Georgie din anul 1998, în care Biserica Ortodoxă este mare. Uh, Sunt câteva rânduri. Spun așa. Rezum. Dialogul cu Catolicii, așa cum este portat de Biserica Ortodoxă, de celelalte biserici surori, este greșit, după învățătura sfinților părinți. Dialogul cu monofiziții, așa cum este portat de celelalte biserici ortodoxe, este greșit. Teoria, teoria ramificațiilor, învățătura de bază a ecumenismului, este o teorie greșită. Sinodul Bisericii Georgei s-a pronunțat. Sinodul Bisericii Rocor, Russian Orthodox Church, Outside Russia, rușii din diaspor, rușii albi, au discutat acest lucru în sinod în anul 1983. S-au adunat la Vancouver și a au spus anatema să fie cel care crede că există biserică în afara bisericii ortodoxe, anatema să fie cel care acceptă teoria ramificațiilor. Da, este da. vorba de Sineau de Sfântul Ia Maximovici. Există da. pe -o parte Părinte Daniel d Benga. Dacă îmi dați voie da, și e foarte bine că amintiți lucrurile astea, trebuie să precizăm totuși niște lucruri și anume există o lipsă de claritate cu privire la definirea ecumenismului. Spre exemplu, eu niciodată n-am sau nu cunosc un teolog ortodox român, cel puțin, nu vreau să vă mai mult, care să susțină teoria ramificațiilor. Nu există așa ceva. Adică să nu punem în spatele teologilor care s-au implicat în mișcarea ecumenică. L-ați amintit pe Părintele Steniluaies. Părintele Steniluaies. Ecumenismul Părintele este produsul masoneriei. Scurt și la obiect. Interviul se găsește pe internet. Dar Părintele știți noastră că, că Părintele Steniluaies a participat la dialogul cu Biserica Luterană până la moartea de însuși. Înainte de a muri, a dat acest interviu Vă rog, Părinte Da, faptul că a participat la acest da. dialog și s-a implicat Azi în el e avut... greșeală. Înainte de și deci, Eu n am întâlnit locul la unde a spus, Părintele că este o greșeală. Bineînțeles că și din s a avut corecturi și avem cu toții Tocmai. corecturi și sunt lucruri care trebuie făcute. Dar să nu inducem lucruri care nu sunt adevărate. Adică teologii ortodoși care susțin teoria ramificațiilor, eu nu-i cunosc pe aceia cel puțin în țara noastră. Să nu punem, este foarte ușor să pui toate treburile astea în spatele masă în spate nu știu. Haide să definim. Noi am definit Întâlnit ar fi trebuit poate în dialogul pe care îl avem acum să vedem cum îl definim. Cineva am dă o carte urmă cu câțiva ani Sfântul Iustin Popovici al Bisericii Ortodoxe Săsori, Biserica Ortodoxă și Ecumenismul. Cartea fundamentală A, din da, punct de vedere Și citind acea carte, ce am întâlnit la Părintele Iustin Popovici? El condamnă ceea ce numește ecumenismul umanistă lumește. Și atât, ecumenismul, rog, eu mă refer la pe ce, pe ce înseamnă pentru el mișcarea ecumenică. Deci, în mișcarea ecumenică, dânsul spune că este impropriu și nu este uh, corect un ecumenism făcut în numele omului și pentru om. Or, uh, un astfel de ecumenism, poate sunt teoloși care fac așa ceva, dar în general oamenii implicați în această în mișcare ecumenică știu că fac acest lucru responsabil și n-am întâlnit niciun teolog ortodox român care să-și trădeze credința, să renege crezul bisericii și așa mai departe. Aș aminti numai că faptul că mișcarea ecumenică are trei niveluri de de, de, știu eu, de, prezentare și anume e vorba de un, un nivel teologic pe care îl avem și anume dialogul unde efectiv discutăm despre teologie există o dimensiune socială în care suntem împreună pentru a ajuta pe săraci și există o a treia dimensiune fundamentală și pe aceste trei paliere a mers și anume evangelizarea sau evangelizarea lumii și e vorba în special de ceea ce înseamnă uh, secularizarea și toate procesele din Europa în care noi vedem că Europa se descreștinează iar noi rămânem într-o polemică care nu ne duce mai departe asta nu înseamnă că nu trebuie să le pădăm polemica dar cred că dialogul pe care am în seara aceasta și și alte dezbateri sunt bine venite pentru a învăța. A fost, pe urmă, venită uh, hotărârea sinaxiei stareților din Munteleatos, care a fost tot la fel o broșură foarte frumoasă exact. publicată în vara aceasta în care... Argumente eu, da, sunt de acord cu tot ce este acolo. Este o argumentare foarte frumoasă. Părintele Patriar chiar a prezentat în fața Sfântului Sinod și a luat act de această, acest act care a fost transmis acolo. Dar încă o dată spun trebuie să fim un pic atenți pentru că a mărturisit credința nu înseamnă al jigni pe celălalt nu nu a nu avea respect față de el, nu înseamnă a nu sta alături, poate dacă are o durere, pentru că țin un text frumos din Sfântul Apostol Pavel Efeseni, dacă nu mă știu capitolul 5, zice, țineți adevărul în iubire, mărturisirea adevărului nu trebuie să fie numai o mărturisire exclusivistă în care, repet, acest lucru, îi aruncăm pe toți la coșul de gunoi a istorii sau a istorii veșnice pe care Dumnezeu o scrie cu lumea, cu știu eu, celelalte confesiuni în afară Ortodoxie. adică cred că nu, mărturisirea credinței nu înseamnă în același timp și un exclusivism de ăsta radical în care toți ceilalți nu pot să aibă nici măcar prea la o fărâmă de adevăr. Poate că au, pentru că există teologi ortodocși asta numai pentru a aminti complexitatea lucrurilor care uh, au promovat ceea ce se numește o ecleziologie deschisă, bineînțeles că iar e un teren complicat în sensul în care noi mărturisim credința în ortodoxie și adevărul nostru, dar noi nu știm puterea lui Dumnezeu și lucrarea lui în afara granițelor bisericii noastre pentru că și acolo există mărturii foarte puternice, sunt oameni care s-au jertfit și-au dat viața, bineînțeles că dacă ducem dialogul îmi spuneți, dacă s-au jertfit pentru ce nu trebuie și-au dat viața degeaba. Rău, Dar via la care spuneți privitor la granițele grele și a spus că cei care cred că har lucrează în afara bisericii ortodoxe și că există părtășie și alte confecțiuni la biserică uh, da, sunt anatema. Acum, dar, aș dori să rămâns ce cred și cred. După vă, Acest sinod însă nu este autoritatea uh, supremă în ortodoxie. Deci atâta timp cât Sinod, un sinod pan-ortodox nu s-a întrunit și uh, nu există, mă înțelegeți, o posibilitate de a lua o hotărâre care să privească întreaga ortodoxie. E foarte important din... ce a învățat sfinții și ce a învățat sinoadele. Suntuia Maximovici a fost sfânt, cu, cu moașe întregi și neputrezite și a fost un cei care au mărturisit foarte clar că nu există biserică în afara ortodoxiei dar -o. -o. nici nu a spus Vicenț... că există biserica în afara ortodoxie, ci am spus că există numai posibilitatea ca și în afara granții o noastră noastre să omul să aibă acces la o fărâmă de adevăr măcar dacă nu la adevărul de plin pe care l-avem noi Părinte Vicențiu, eu vreau să spun că suntem prea radicali uneori și rostim anateme foarte repede în primul rând a spus că dacă cineva crede că în afara bisericii ortodoxe poate să lucreze Harul lui Dumnezeu să fie anatema eu ați spus că este de vorba Hotel, de sinodul astfel, la, de Vancouver. la Vancouver, ok. Ca și cum ar fi în, în, afară... în Sfânta Scriptură da. se vorbește că Duhul lui Dumnezeu suflă unde vrea. Și noi Sim. nu putem să punem granițe Duhului lui Dumnezeu. Și dumneavoastră nu puteți să mă acuzați pe mine că eu nu l-am pe Duhul Sfânt. Pot spune că sunteți în afara biserici, după cum învață tradiția ortodoxă. Vă dau un singur citat din tradiției catolice dumneavoastră din punctul da. tradiției, în punctul de vedere al tradiției catolice, dumneavoastră sunteți în afara Cum Și atunci ce să ne rugăm împreună? Ce sens are Pentru rugăciunea ca să în ajungem la un, la un consens. La să sau? ajungem la un moment în care să vedem unde este adevărul. Și concilul al doilea din Vatican spune clar în decretul Unitatis din integrație că biserica catolică nu neagă că și în celelalte biserici sau comunități religioase Harul lui Dumnezeu lucrează pe când dumneavoastră negați nu neg eu, e vorba de sfinții biserici și asta... teologii tradiționaliști ai secolului XX și... dumneavoastră negați în sensul că afirmați hotărâri care s-au dat și pe care le credeți nu puteți să-mi spuneți că nu negați de... Ce neg? Eu respect învățătura da. Sfintilor Sinade deci și a în așa ceva. sfinților Bisericii credeți Ortodoxe. Credeți în da, cred, cred, Înseamnă că negați, personal. Faptul că Harul lui Dumnezeu poate să lucreze și în afara Bisericii. Duhul sufle unde vrea, numai că în afara Bisericii Ortodoxe nu este Biserică. Că Dumnezeu vrea să-i pe toți la mântuire. Nu este biserica Dar ce este? Ce înseamnă Biserică? Biserică înseamnă trupul lui Hristos, care e Biserică așa. Ortodoxă. Nu există trupa lui Hristos în afara bisericii ortodoxe Mitropolitul Hieroteos Vlahos Unii, cei mai cunoscuți ierarhii ai vremurilor noastre spune foarte clar, papistașii, nu îi numește catolici, pentru că Așa. termenul e incorect din punct de vedere ortodox, catolici cu adevărat sunt doar ortodoxi, adică sobornicești, și zice, papistașii nu au o preoție, nici taine, Vaticanul nu este biserică, ci un sistem politico-economic situat în afara bisericii, iar papa cu toți clericii Vaticanului nu sunt urmașii ai apostolilor, au predania și succesiunea apostolică, Papistașii sunt franco-latini, iar pe deasupra și eretici. Papismul se află în afara bisericii și pentru că în afara bisericii nu există taine, pentru aceasta clericii papistașilor și însuși papa, pentru noi ortodoxii nu au preoție, adică au fost tăiați de la succesiunea apostolilor. Îmi pare rău că nu mai este timp, dar aș putea să vă demontez toate afirmațiile pe care le-a spus cu, lucruri pe, cu cuvinte pe care le-au spus și teologi ortodoxi. Despre care, la vasta, sunt teologi ortodoxi, nu sunt catolici, da, dar nu aveți... care, au, da. care au ajuns la concluzia respectivă. Nu puteți să ne acuzați pe noi că nu avem uh, succesiunea apostolică. Păi nu aveți. De unde până unde? Asta învață tradiția noastră. Sfinții o... biserici au spus Vreau să vă întreb doar atât. Ce înseamnă ce zero Înseamnă că papa conducător al bisericii vrea nu. să fie în același timp conducător al, al statului nu. și al puterii lumești. E exact invers. Când s-a pus problema cezoropapismului în istorie? Când s-a mutat capitala Imperiului Roman de la Roma, s-a mutat la Constantinopul. Problema nu a fost mutarea capitalei ba, de către Tocmai acolo, De acolo s-a pornit și acolo, acolo a fost începutul schismei. Aia a fost o polemică legată... A fost polemica da, pe care a fost amplificată de către foții. Dar nu Ce, ce aș dori da, să, aș fost dori să facem? Cred că intrăm deja într-o polemică despre ce înseamnă schizma între catolici și ortodoxi. Mai avem doar 10 minute de emisiune. Întrebarea care s-a ridicat, cred că încă plutește. Dacă suntem atât de diferiți de ce ne rugăm împreună? Sunt două posibile răspunsuri ca să ajungem să nu mai fim atât de diferiți, nu? Eu l-aș întreba pe părinte, când se roagă împreună cu iconoclaștii, le vorbește despre importanța cinstirii iconelor? Când mă rog, nu vorbesc despre importanța cinstirii. La când mă rog, mă rog. La cuvântările care urmează rugăciunii. Știți foarte bine că urmează după fiecare seară de rugăciune. Da, de există, există o cuvântare plecând de la textul biblic care s-a propus pentru acea octavă. Și textul biblic care s-a propus pentru octava de anul acesta este din Ezechiel și vorbește despre cele două bucăți de lemn care trebuie unite ca din nou poporul lui Dumnezeu să fie una. Părinte, dar în toată această este o simbologie, în toată foarte, Pe care poate fi interpretată foarte periculos, ca și cum biserica nu ar fi unitară, deși ortodox și mărturisesc. Cred și în noi în același lucru. Și în același timp spui, de fapt, e una, dar nu e întreagă. Trebuie să se reunească precum cele două bucăți. Trebuie să ne rugăm ca cele noi, două bucăți să... să devină una ca să ajungem la un consens oricum nu o să ajungem niciodată dumneavoastră veniți cu argumentele dumneavoastră eu vin cu argumentele mele până la urmă rugăciunea împreună nu strică credinței fiecăruia dintre noi eu la concluzia asta am ajuns putem să ne rugăm împreună pot să-mi credința și să mă rog cu un ortodox să mă rog cu un luteran să mă rog cu un evanghelic nu îmi absolut deloc credințe mele dar veți Pentru considera că, că, că în acea credință sunt anumite lucruri greșite bineînțeles, bineînțeles, fiecare își păstrează credința, fiecare momentul în care este o dezbatere fiecare își va apăra credința în care crede așa cum a fost și în seara asta eu îmi apăr eu punctul de vedere celălalt își apără, își apără punctul de vedere între atâtea uh, lucruri nuanțate, cum spune Părintele Benga, un lucru e sigur dialogul se dialogul poate purta pentru că dialogul este o cale prin care ideile se pot exprima tranșant. Rugăciunea, fiind vorba de un spațiu mai al inimii poate uneori să producă confuzie. Probabil că acest lucru i-a determinat atât pe părinții care au dat canoanele apostolice cât și pe sinodul bisericii noastre să adopte o anumită rezervă față de astfel de participări. Cu această să zic zic eu concluzie, nu știu dacă îmi permiteți, aș dori să trecem foarte pe scurt la sesiunea de întrebări pe care ascultătorii noștri ni le-au pus. N-am avut foarte mult timp pentru ele, pentru că iată dezbaterea s-a încins. Mircea Toma. Bună seara, bine v-am găsit. După o discuție înfocată, întrebările sunt pe măsură. Oamenii nu prea au înțeles prea mult ce înseamnă ecumenism și m-au întrebat de unde e ecumenismul? De la Dumnezeu sau de la drag? Nu știu dacă avem timp asta, ne semna o emisiune întreagă. Da, câte e, un minut, fie. Da, invitat. E, poate așa. Eu să dau o răspuns. Da. E o întrebare retorică, putem <laughs> să întrebăm tot la fel ce este viața și Petru Ți-a răspuns, m-am întâlnit cu ea pe calea victoriei, dar am uitat să o întreb. Da. În momentul în care întrebăm dacă e de la Dumnezeu sau de la, la cu orice lucru poate fi fie de la Dumnezeu, fie de la cel rău, știm cu toții foarte bine orice lucru de pe pământul ăsta sau bine, lucrurile sunt făcute de Dumnezeu, dar în momentul în care Uh, are, uh, cum să vă spun eu intenția noastră ia o decizie referitoare la lucruri ele pot fi bune sau rele uh, dacă punem întrebarea ce este ecumenismul numai și excludem partea cealaltă la care bineînțeles că fiecare poate să răspundă unul spun că e de la Dumnezeu unii spun că e de dincolo uh, v-aș putea oferi poate o definiție aș numi eu pe care a dat-o părintele Ioan Bria un teolog român implicat în mișcare ecumenică care a zis așa Mișcarea ecumenică este un proces de refacere a unității văzute a bisericilor divizate de-a lungul istoriei, datorită factorilor teologici și neteologici pe calea dialogului teologic și a acordurilor, a mărturiei comune și a asistenței reciproce. Bineînțeles că și aici putem începe o nouă dezbatere dacă definiția e adevărată sau nu, dar în mare parte cam asta este. Deci este o încercare ca pe calea dialogului să se refacă unitatea văzută. Lucrul ăsta însă nu este un lucru la care biserica ține în mod fundamental, după cum remarcă și în acest comunicat. Dacă este periclitată unitatea bisericii, dacă sunt periclitate alte lucruri, atunci nu ăsta este țelul nostru. Țelul nostru este Hristos și mântuirea. Și bineînțeles că acest lucru poate fi practicat în măsura în care nu alterează și nu afectează cu nimic credința unei biserici locale. Părinte Vicențiu, ce este ecumenismul? Mișcarea ecumenică vrea să fie un răspuns la darul Harului Dumnezeu, chemându-i pe toți creștinii la credința în miserul bisericii, conform planului lui Dumnezeu, care vrea să conducă omenire la mântuire și la unitatea în Hristos prin Duhul Sfânt. Deci e de la Dumnezeu. Evident. Așa mărturisesc, așa cred. Domnule Danion. Nu am să spun părerea mea, am să revin această sus părintele Stănieloaie când a fost întrebat ce părere aveți despre ecumenism și recomand celor interesați să caute interviul pe internet, ultimul interviu al părintelui Stănieloaie legat de dreapta credință și părintele a răspuns așa, eu unul nu prea sunt pentru ecumenism a avut dreptate un sârb, părintelui Stin Popovici, care a zis că este pan-erezia vremurilor noastre adică erezia care reunește în ea toate ereziile iar părintele Arsenie Boca răspunde simplu pe înțelesul fiecăruia, ce este ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor, căderea bisericii prin slujitorii ei, cozile de topor ale apusului, numai putregaiul cade din biserica ortodoxă, fie ei arhierei, preoți de mir, călugări sau mireni, înapoi la sfânta tradiție, la dogmele și canonele sfinților părinți ale celor șapte sinoade ecumenice, altfel la iad cu arhierei cu tot. În închierea ales. emisiunii noastre nu mai avem decât 5 minute, aș dori să vă întreb un lucru. Dacă vedeți pe stradă un om care se află în suferință, îl ajutați, indiferent din ce confesiune face parte, fiecare să dea câte un răspuns. Bineînțeles, eu am avut în anul de limbă greacă în Grecia colegi musulmani și am... Mi-au fost prieteni, au avut nevoie de una, de altă au avut probleme și am încercat să fie alături de ei. Iubirea ortodoxă nu are granițe. Sfântul Ioan din Cronșta, de exemplu, vindeca musulmani, vindeca catolici, dar pe de o parte arăta dragoste față de omul viu, față de persoana pe care avea în fața lui și în același timp arăta o intransigență maximă față de rătăcirile lor. Sfântul Ioan din Cronșta spunea foarte clar, îi ajutăm, tot ce putem, dar în același timp rămânem tarn adevărul că noi suntem ortodoxi și ei rupți de biserică. Mulțumesc. Părinte Vicențiu? Isus Hristos însuși, a, prin parabola Samariteanului Milostiv, ne-a dat un exemplu cum trebuie să procedăm față de un om care se află în suferință. Toți oamenii sunt, suntem frați și datorită iubirii care se află în fiecare dintre noi și dragostea lui Dumnezeu ne face să ne mișcăm unii către alții și să avem iubire care să o manifestăm prin îngrijire, prin rugăciune și prin toate celelalte lucruri bune pe care putem să le facem pentru cel suferind și cel care este nevoie. Părinte Daniel Benga, aș aminti pilda Samarineanului Milostiv care avea alte credință și iubește și aș aminti un principiu foarte frumos pe care uh, îl afirmă Sfântul Apostol Pavel și armezi spunând că creștinismul este o măreție a iubirii. Și această măreție a iubirii cred că trebuie să se manifeste peste tot, indiferent de credința pe care o are cel care se află în nevoie în momentul respectiv. Eu cred că măcar la final am ajuns la un punct de vedere comun și cel puțin acest lucru, ajutorarea în suferință poate să fie un model de convețuire ecumenică. Aceasta este, de fapt, o a doua dimensiune a ceea ce înseamnă Sunt mișcarea ecumenică. Și bine e bine că măcar asupra ei cădem de acord. Da. Eu vă mulțumesc mult pentru participare. A fost împreună cu dumneavoastră părintele profesor Daniel Benga din partea Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității București, părintele Vincențiu Balind, vicar la Catedrala Romano-Catolică Sfântul Iosit din București și domnul Danion Vasile, teolog Ortodox. Colegului nostru, Mirgea Toma, care a răspuns la telefon îi mulțumesc pentru ajutorul acordat. Dumneavoastră, pentru, pentru atenție, ne vom reauzi peste două săptămâni cu o nouă dezbatere, probabil despre pașapoartele biometrice care, iată, nasc și ele convulsii atât în biserică cât și în afara ei până atunci o seară liniștită. Cât am mai rămas din ea?